Lui Dumnezeu ne bucurăm pentru prezența Lui, ne bucurăm că El este prezent și El răspunde la rugăciuni, amin? Nu venim, nu aducem aceste cauze, numai de dragul de a aduce, că nu avem nimic mai bun de făcut, și avem acolo cele două coșuri pentru cei care aveți motiv ale oamenilor care nu sunt în biserică, le puteți pune acolo, trebuie să vă spun că aceste, aceste cereri care voi le puneți, sunt luate și sunt duse într-o altă cutie, unde în fiecare duminică anul acesta vor continua să se roage pentru cererea dumneastră. Așa că nu doar duminica aceasta, cei de la mișlucire de la ora 9 și un sfert, vor continua anul acesta să se roage și să creadă în continuare cu voi pentru rezolvare. Amin? Pentru, de asemenea, vom continua să ne rugăm tot anul, pentru oamenii nemântuiți pe care i-ați pus, puteți și în timpul anului să continuați să le puneți, le vor ajunge în, aceeași, în același loc în care cei de la mijlocire vor continua să se roage. Și noi deja trebuie să vă spunem că am văzut mâna lui Dumnezeu. Săptămâna aceasta suntem la sfârșitul postului de 21 de zile. Și a fost un timp minunat pentru noi ca biserică o... Dumnezeu a cercetat biserica Eu voi continua să vorbesc despre subiectul deșteptarea Știu că unii vor continua uh, Următoarele 40 de zile Am văzut câțiva care mi-au spus că simt pe inimă Pentru ei personal să continue Dar noi ca și biserică uh, Au fost un timp minunat aceste 21 de zile Și ca rezultat trebuie să vă spun Săptămâna aceasta au venit două persoane Doi tineri la mine Și mi-au spus că vor să facă botezul. Doi tineri mi-au spus că vor să facă botezul. E minunat, ne apropiem. Nu s-a întâmplat până acum, într-o săptămână, două persoane. Dar iată că astăzi o persoană și marțea trecută mi-a spus o altă persoană, vor să facă botezul. Un alt lucru care s-a întâmplat și o minune. Am avut, avem în biserică o soară, sora Fazekas, care are o fică. Andrea, care are leucemie la spital și avea nevoie de o sumă de bani și a venit în față, ne-am rugat Domnului și ne-am spus... Sără față ca și Dumnezeu poate interveni și să-ți dea suma de care ai nevoie. Noi este aici să ne rugăm să credem minuni. Și Dumnezeu a lucrat. Și Dumnezeu a dat toată suma de 21 de milioane, cât avea nevoie, a mers în Ungaria și și-a luat tratamentul. Dumnezeu fie lăudat. M-am bucurat să văd că rugăciunile noastre sunt ascultate și că Dumnezeu lucrează. Amen e minunat să știți când veniți la biserică veniți cu o așteptare, Dumnezeu vă poate surprinde, Dumnezeu vă poate, poate să facă ceva și mă bucur când veniți în față, o echipă de rugăciune și ne rugăm împreună mă bucur când v-am văzut marțea la rugăciune a fost minunat să vedem aproape jumată din biserică marțea au fost minunat și nu marțea asta, și cealaltă e prima zi din uh, prima marțea din lună iar ne vom avea întâlnire așa că ne bucurăm mult de deșteptarea pe care Domnul o aduce și vă spun, nu s-a terminat deșteptarea asta, va continua, amin? Și Dumnezeu ne va trezi și eu știu că Dumnezeu face lucrări mari cu noi. El se poate folosi doar de oameni care sunt alerți, sunt treși. Se poate folosi de oameni care dorm, amin? Și noi vrem să fim o biserică și vrem să fim oameni de care Dumnezeu să se folosească. Duminica viitoare, fiind și prima duminică din luna februarie, Vom veni cu elile, înaintea Domnului, dar de asemenea veți primi cei care sunteți membri și aduce zeciuelile voastre, veți primi rapoartele voastre, și pentru voi, le veți, le sperăm să le avem, iulie. mi-a spus că probabil va fi gata, așa că sper să fie gata, dar de asemenea veți vedea, vă voi prezenta viziunea ca și pastor, vă prezint viziunea pe 2013. Și trebuie să, când o să o vedeți, o să ziceți O, dar e la fel ca apostolul nostru Păi e normal că e la fel, că nu se schimbă Viziunea Viziunea, o viziune care am primit-o în mod profetic M-a sunat cineva astăzi și, Nu astăzi, săptămâna aceasta mi-a sunat și a spus Aș vrea să vin să voresc la audiență la tine Despre viziunea bisericii și Mă gândeam în inima mea, fratele meu Să știi că viziunea bisericii va rămâne aceeași S-a schimbat pastorul, dar viziunea rămâne aceeași, că biserica a primit această viziune și o să rămâneți oimiți să vedeți, că rămâne aceeași, pentru că fundația este zidită, nu mai schimbăm fundația, misiunea pastorului nostru fondator din partea lui Dumnezeu a fost să zidească fundația. Și noi vom continua și generațiile care urmează vor continua să zidim pe această fundație dar fundația e zidită, nu mai schimbă nu mai spargem fundația fundația e acolo pusă dacă știți de la început nu vă așteptați să auși ce schimbări pe viziunea 2013 aceeași direcție în aceeași direcție mergem amin? Rămâne aceeași, rămâne aceeași viziune și așa că o să vedeți asta pe, pe 2013 Ați primit, a fost, când ați simțit buletinul de astăzi, vi s-o propui mai, mai, mai plin, mai greu un pic. Ați primit prociile care am crezut că sunt din anul 2012 și de anul acesta, care am crezut că sunt importante pentru noi ca biserică. Pavel spune în 1 Testaloniceni 5 cu 20, spune așa, nu disprețuiți prociile. Nu putem să primim o procenă ca biserică și să fim pasivi. Ok. Haideți să continuăm viața. Ce Dumnezeu spune, trebuie să luăm aminte. Trebuie să le cercetăm. Și vi le-am le pus într-un format în care să le puteți cerceta. Până acum, v-am spus, intrați pe site, intrați, ascultați, nu știați la ce minut, din ce zi. De acum înainte, proociile care vin pentru biserică și simt că trebuie puse în mâinile voastre, Uh, uh, o să le aveți scris, le veți primi în buletin în formatul în care le-ați primit, strângeți-le, puneți-le într-un într dosar, pentru că asta trebuie dosariate. Uh, și uh, să vezi când Dumnezeu vorbește, să vezi, uh, trebuie să vă spun, când Dumnezeu vorbește bisericii, îți vorbește ție personal. Cel care te simți parte din biserica asta. Nu credeți că vorbește clădirii Vorbesc clădirii de pe Nicolae Șova. Nu. El vorbește trupului lui Hristos, care suntem noi. Tu și eu formăm trupul lui Hristos. Biserica locală, aici, Biserica Salem. Și aceste proocii sunt pentru tine. Sunt absolut pentru tine. Și că aveți prociile lui tata, aveți două proocii al tata din 2012, aș vrea să le citiți să vedeți. Că ceea ce s-a întâmplat cu plecarea lui tata, graduarea lui la cer, veți vedea că Dumnezeu ne-a vorbit, că ne așteaptă o încercare, Dumnezeu va ridica biserica. Cercetați prociile care a spus tata și mama în 2012. L aveți pe toate trei. Dar astăzi aș vrea să... Am făcut și marți, dar am spus că o fac și astăzi ca biserică, duminica, pentru că s-a terminat un timp de poși și rugăciune în biserică de 21 de zile în care ca biserică am stat și mulți ați văzut mâna lui Dumnezeu. Dar aș vrea să, să citim această procie pe care... Dumnezeu i-a dat-o sorei Zanfira în anul acesta și o să o proiectez să o vedeți, dar o aveți și scrisă și aș vrea în timp ce o citesc aș vrea să le ca Duhul tău să fie cercetat de Duhul lui Dumnezeu și dacă ești sensibil și dacă ai o inimă sensibilă vei vedea că Dumnezeu încă din prima duminică după ce am început, uh, început postul și următoarea duminică deja ne-a dat Dumnezeu această procie E pentru tine și e pentru noi ca Dumnezeu să ne încurajeze. Pentru că vreau să vedeți ce planuri are Dumnezeu cu noi în continuare. Cu tine, cel care faci parte din Biserica asta, și eu care ești aici și spune, spui, așa, și o să fac parte. Poți să fii parte și o să vă spunem și o să vă spunem că avem și clasă de membri și așa mai departe. Dar aș vrea să, aș vrea să proiectăm această proces și aș vrea să eu o, o citesc, dar aș vrea să o ascult în duhul tău. Dincolo de urechile tale, aș vrea să o ascult în duhul tău. Și asta ca Duhului Dumnezeu să-ți vorbească direct în Duhul tău astăzi. Văile și furtunile puternice care s-au abătut peste tine, biserică, nu m-au împiedicat să-ți întind mâinile, pentru că nicio furtună și nicio negură nu mă împiedică să mă întind mâna spre tine și să te ridic din starea în care te găsești. Furtunile s-au abătut, văile întunecoase s-au abătut și v-au întunecat și v-au întristat sufletele dar vreau să rămâneți tari că eu, Domnul, am fost cu voi în această vale. Eu, Domnul, v-am izbăvit din această stare. Eu, Domnul, vă voi urca pe muntele pe care singuri n-ați putea ajunge. Dar mâna mea va merge și vă va ridica pentru că dreapta mea va fi cu voi. Promisiunile mele făcute față de această casă se vor duce la îndeplinire pentru că tot ceea ce eu am promis voi împlini, zice Domnul. Pentru că vă iubesc cu o iubire veșnică. Pentru că îmi pasă. De aceea vă voi ridica. Îmi voi arăta slava. Voi coborâ cu puterea mea. Vă voi ridica. Voi despărți ce este de preț de ce este fără de preț. Vă voi folosi ca și gura mea. Veți fi ca o cetate așezată pe o stâncă. Lumea din jur va vedea slava cu care mă cobor la voi. Vă voi înmulți mai mult decât vă puteți imagina. Voi zidica casa aceasta și voi coborâ mai mult decât vă puteți imagina cu prezența mea, cu puterea mea. Voi face semne și minuni pentru că eu vă iubesc, zice Domnul. Și eu vreau să dovedesc credincioșia pe care o am față de locul acesta pentru că eu l-am plănuit, eu l-am zidit, eu îl voi ține. Eu îmi voi arăta toată puterea mea, pentru că eu sunt Domnul Vostru, eu sunt Apărătorul Vostru, eu sunt Protecția voastră eu vă iubesc, eu sunt iubirea Sufletului Vostru. Ridicați-vă privirile în sus și strălucirea feței mele va fi peste voi și îmi voi arăta toată slava, zice Domnul. Wow, când am când Vedeți, când vine Cuvântul, poate nu poți să te gândești la toate cuvintele, de aia vi le-am dat în scris. Și acasă să cercetezi și pentru tine acest mesaj planurile lui Dumnezeu au rămas același și Dumnezeu a spus că toate lucrurile va împlini toate și când o, eu mai o să ascult și mai continui o să ascult predicile din trecut și când o să mai găsesc o prorocie sau voi asculta și găsiți o prorocie care au venit uh, printr-un om al lui Dumnezeu care a fost în biserică, veniți și îmi spuneți-mi că aș vrea să le avem toate înscris, să le cercetăm pe toate să ne bucurăm de planurile pe care Dumnezeu le are cu noi ca biserică. Amen. Pentru că Dumnezeu are planuri mărețe cu noi. Planuri mărețe cu noi. Și sunt mulțumitor și mă bucur. Și veți vedea când vă arăta raportul pe ultimele șase luni, are, vor fost cinci luni, de când pastorul nostru fondator este plecat la Domnul și veți vedea o surpriză și în dărnicie și în Zăciuială. Veți vedea, vedea surpriza. dar o vă spun atunci. Așa că, țineți prociile, aveți un dosar ca biserică, vă încurajez fiecare să aveți un dosar, să le citiți, să le cercetați și să vedeți ce planuri are Dumnezeu cu noi. Mi-am adus aminte când vorbeam despre prorocii, mi-am adus aminte de un frate, un frate pendicostal care a intrat la noi când eram încă la casă de cultură. Era prim, primii ani când am început grupul acela în, la Casă de Cultură și a venit un frate, mi-a aduc aminte într-o într într seară, și-a vrut să vorbească cu tata. Și a venit și a stat de vorbă cu noi. Fratele era mai în vârstă. Și mi-a spus următoarea prolocie. El a venit pentru că a auzit muzică la casa de Cultură. Noi eram la demisol la casa de Cultură atunci, acolo de la, din apartamentul nostru, Biserica noastră n-a început ca o ruptură de la altă biserică. Biserica noastră a început cu familia noastră și la familia noastră s-a mai adăugat vecina de alături și după aia un alt vecin care era în apropiere Au venit după aia Dorel cu soția și ne-am înmulțit așa de mult că nu mai încăpeam și deranjam duminica dimineața vecinii și ne-am dus după aia. Nu ne-am rupt din nicio biserică. Biserica noastră a început proaspăt, fresh și viziunea noastră a fost următoarea. Noi am dorit nu să atragem oamenii care sunt de la alte biserici. Dacă ai venit de la alte biserici, au fost pentru că ai fost sincer în inima ta și ai simțit că aceasta este biserica ta. Și dacă ai fost oameni, au făcut parte din un om religios și ai venit în biserică și Dumnezeu te-a făcut liber. Dar biserica aceasta ca, ca motiv pentru care a fost înființată n-a fost ca să-i facă pe oamenii religioși din Oradea, pentru că sunt mulți oameni, multe biserici aici, se simtă bine. Pentru că am ști cum să facem asta. Eu știu să vorbesc pe limba pendicostalilor. Până la 12 ani am fost în biserica pentecostală. Eu știu. Știu cum să vorbesc și cum să cântăm cântări care le plac doar pendicostalilor sau doar baptiștilor. Că am fost patru ani la liceul baptist. Știu. Dar nu-l chema Domnul să atingem nici pendicostalii, nici baptiștii ne chemat să atingem oamenii care sunt, care au foame după Dumnezeu și care îl caută pe Dumnezeu care sunt ortodoxi, care sunt catolici, care nu mergeau la biserică până acum. Și aș să vă, aș vrea să facem, n-am pregătit nimica, nu știu, dar aș vrea să te întreb următorul lucru. Dacă ești aici astăzi? Și aici, în biserica Salem, tu poți să spui că l-ai întâlnit pe Dumnezeu. Aici, în această biserică, Duhului Dumnezeu te-a cercetat și până acum nu veneai regulat la biserică, nu? Dar aici viața ta a fost schimbată și aici l pe Dumnezeu. Aici. Ridică-te în picioare, numai să vedem. Nu aplaudați nu încă... numai ridicați-vă în picioare. Dacă aceasta este biserica care ție ți-a schimbat viața, cei care stau jos, uitați-vă în jur, pentru ei este biserica asta. Și pentru noi, dar în mod special pentru ei. Jumată de biserică. Stai, luați loc. Mă bucur să văd asta. Nici n-am știut. Cum o să fie? Dar eu știu. Ei sunt oamenii după care, după care mergem. Ei, oameni care nu au fost până acum la alte biserici. Că între timp au veni oameni care au simțit cu viziunea asta și vezi, mă, ăștia nu ating pocăiții. Ăștia ating oamenii nemântuiți. Ci te-ai unit cu noi? Eu sunt foarte bucuros. Sunt foarte bucuros. Oameni care, oameni care, cum Florin, dar atâția sunt că nu are rost să, care Dumnezeu voluminat într-o altă biserică și a simțit că, cum mă cheamă aici, în Biserica Salem, pentru că viziunea lor este oamenii pierduți. Muzica și tot ceea ce facem, e pentru ei. Și oamenii religioși nu se simt bine aici și ok. Credeți-mă, e ok. Pentru că nu e pentru ei Biserica în Salem. Viziunea noastră. Este pentru oameni care ne mântuiți. Pe ei vreau să-i Mesajele, totul este pentru ei. Domnul Isus a venit, nu pentru, a venit, venit Isus să mântuiască ce era pierdut. Ce era pierdut. Și-au fost și farisei, au venit Nicodim la el. Fariseu. Ce trebuie să fac ca să primesc viața veni? Trebuie să te naști din nou, spune Domnul. Așa că între noi vor fi oameni care au venit și Dumnezeu va aduce în continuare, cred și din alte locuri, dar nu ăsta, noi vrem să furăm oi de la nimeni. Tata când a început biserica a spus următorul lucru. Nu vreau nici, un, nici unul de la nicio biserică evanghelică la noi în biserică. Și ani de zile nici nu o strâns membrii, pentru că nu au vrut. Au vrut oamenii pierduți. Inima lui bătea pentru vecina de peste drum inima lui bătea pentru oameni mântui și oricare intra, mi-aduc aminte veneau de la finanță veneau în control la noi la finanță și veneau la tata în birou era ca președinte al centrului creștin intra la el în birou și tatăl le vorbea despre Isus. le dădea cărți vă rog să citiți cărțile astea. și mergeau cei de la finanțe cu cărți creștine în mână că o să o cu tata și tatăl le cărți și le citeau unii dintre ei și le-am plantat sămânță Cine nu știu, va veni altul, va uda Dumnezeu vă face să crească. Amin? Dumnezeu vă face să crească. Atâți ani. Atâția ani noi am plătat sământ, mergeam cu copii, vesteam Evanghelia, m-am bucurat la tineret. În ultimele, în ultimele vineri, să știți, am, am, tânit, am văzut persoane noi, fețe noi, ești pentru prima dată și fiți atenți ce spun, mai multe persoane. Nu sunt pentru prima dată? Dar când am mai fost că? Eu cam așa am o memorie așa vizuală, cam nu. Ce a mai fost când am fost mic la Biserica Copiilor am plantat sămânță când ai fost mic. Și după ani de zile te vedem la tineret. Rodă. Și Biserica Salem a plantat sămânță în acest cartier. Nu ne-ați văzut, dacă nu ne-ați văzut pe străzile Oradei, înseamnă că ne-ai umblat pe străzile Oradei vara. Că am fost acolo. Dacă ai fost pe centru vara și nu ne-ai văzut, înseamnă că te-ai mers pe căi ocolite, că pe centru eram acolo prezenți. Am plantat sămânță. Am plantat sămânță. Dumnezeu va aduce roadele. Dumnezeu va aduce roadele. Dumnezeu a spus că ne -a, va mulți. Ne-a spus de mult. Așa că se entuziasma de ce Domnul va face. Se entuziasma. Dumnezeu are planurile Lui și o să e primul an când începem fără pastorul fondator. Dar știți ce? Dumnezeu este cu noi. Păstorul nostru, fondator, mulți la ați, ați, ați, am fost bucurat să văd că mulți ați avut vise. M-am spus că am avut în perioada asta postului 21 de zile cele mai multe vise cu pastorul Și a fost așa de fain că după ce l-am sărutat așa pe, pe, pe, fa pe față, pe, pe gât și așa, mi-au luat un dor. Pentru că parcă m-am trezit și l-am am atins pe tata, așa de real a fost. Dar Și știu că e primul an în care începem această... Călătorie să zic că n acesta fără păstorul fondator. Dar ascultați-mă, fundația pe care el a pus-o este atât de solidă. Dumnezeu a considerat că e gata fundația. E gata fundația. Și dacă fiecare dintre noi vom face ce Dumnezeu ne-a chemat să facem pentru împărăția Lui, vom primi fiecare răsplata. Și eu știu că păstorul nostru are o mare răsplată în cer. Știu. Eu acum ca și păstor, tot încerc să văd multe probleme, multe situații. Ce-o făcut încerc să, încerc să aflu. Pentru că era un om așa de înțelept Și fundația pe care Dumnezeu a pus-o ea Fundația așa de puternică Noi doar vom zidi pe ea Regulamentul de ordine interioară a bisericii E același, va rămâne aceeași Viziunea va rămâne aceeași Direcția în care merge va rămâne aceeași Oamenii țintă a noștri sunt, sunt oamenii nemântuiți Din acest oraș Asta sunt oamenii țintă Ascultam o predică Am ascultat mai multe predici Ca și păstor asculți predici, te hrănești și... Uh, uh, nu știu, cred că am ascultat vreo 10 predici săptămâna asta. Dar nu e asta important. Important e că am auzit de un pastor și a spus când, uh, și îndruma biserica, în Statele Unite ei, tot la 3 ani ei se mută. Foarte mult se mută. E o populație foarte migrantă. Deci unde e loc de muncă, se mută acolo. Și spunea sunt două lucruri care trebuie să, când mergi într-un alt oraș și te muci și cauți o biserică spune, primul lucru e trebuie să fie o biserică nou-testamentală o biserică, o biserică vie care crede cuvântul lui Dumnezeu nu tradiția care crede cuvântul lui Dumnezeu nu tradiția e înaintea, înaintea cuvântului Dumnezeu și doi zice când vrei să te moci în, în altă localitate de la noi din biserică spunea uită-te pe cine atinge biserica aia pentru că dacă biserica atinge numai oameni religioși și numai oameni religioși sunt biserică, dar nu e biserica lui Hristos. Biserica lui Hristos este să atingă oamenii nemântuiți. Asta e menirea ei. Oamenii nemântuiți. Și va rămâne aceasta, aceasta va deveni pentru că misiunea noastră, dacă intrați și pe site și pe Facebook, pe pagina noastră, veți vedea. Misiunea noastră e să conducem pe oameni într-o relație crescândă cu Isus Hristos. Asta e, să-i conducem pe oameni. Într-o relație crescândă cu Iisus Hristos. Amin? Haideți să intrăm la cuvântul Domnului. Am simțit că trebuie să vă spun asta ca păstor al vostru să simțiți inima, pulsul nostru și uh, e incredibil. Poate mă întrebați cum, cum ești, Ted, cum, uh, cum, uh, cum stai, cum e ca păstor, uh, cum e slujba asta deja, imediat să până șase luni de când... Uh, este în această postură eu atâta pot să vă spun am niște mentori incredibili am niște mentori incredibili și orice nu înțeleg nu știu cu privire la păstorire avem o echipă bună de conducere dar am niște mentori care păstoresc biserici mari în America și e incredibil pentru că o întrebare le dau și în câteva ore uneori îmi răspund și am oameni înțelepți fiecare om cred că trebuie să aibă un mentor care, mă, care să, de la care să învețe și Timotei l-a avut pe Pavel Iosua l-a avut pe Moise eu l-am avut pe tata până acum și trebuie să vă spun că eu nu, are, nu suntem singuri sunt mulți oameni care sunt alături de noi, cred împreună cu noi și e minunat asta, ca și pastor, să, să, să pot să știu că nu suntem singuri. Orice întrebare, orice, uh, există biserici care au trecut, uh, totul, totul, uh, totul uh, este, este clar în cuvântul Domnului și e minunat să mă pot consulta cu uh, acești pastori uh, oricând doresc acest lucru. Deschideți la 2 Cronici, capitolul 16. 2 Cronici, capitolul 16 am început data trecută un mesaj care avea multe pagini și n-am reușit să-l termin sper să termin astăzi să nu fie și o parte treia la asta că uh, totul e posibil 2 Cronici, capitolul 16 versetul 9 2 Cronici 16 cu 9 fie, cuvântul Domnului spune așa căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul și peste România și peste Oradea ca să sprijinească pe aceea a căror inimă este întreagă a Lui. Deci Domnul își întinde privirile peste tot pământul, nu numai peste Palestina, nu, peste tot pământul, ca să sprijinească pe aceea a căror inimă este întreagă a Lui. Întrebarea care tu va trebui să răspunzi la sfârșitul acestui mesaj Înainte să pleci acasă, este, este inima ta întreaga a Domnului. Pentru că dacă este, Domnul te caută ca să te sprijinească. E minunat să știi asta. Dacă inima ta este întreagă a Domnului, ești căutat. Ești căutat. Așa cum unii care sunt, se numește hand hunting, head hunting, hunting în lume și ești un bun manager, ești un bun manager la Obi. Și se deschide Baumax Și vor fi o firmă Care te va căuta dacă ești bun manager Să fii la noi Și îți va oferi un salar mai mare decât îți dă Obi Dumnezeu dacă inima ta este întreaga lui Te va căuta Te va sprijini Mergem la Marcu, capitolul 8 Am citit data trecută Marcu, capitolul 8 După Matei Vine Marcu Marcu, capitolul 8, versetul 34, Marcu, 8 cu 34, cuvântul Domnului spune așa. Apoi a chemat la el Norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis: Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepe de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața din pricina mea.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 Și să a dat pe sine însuși, pentru mine. Aș vrea să continui subiectul deșteptarea, suntem la seria de predici de deșteptarea și astăzi voi vorbi de a doua parte din deșteptarea dedicării. Deșteptarea dedicării. Haideți să ne rugăm, Tată, îți mulțumesc pentru această dimineață, îți mulțumesc pentru cuvântul tău, Amne în minutele care au mai rămas, te rog ca Duhul tău cel sfânt să fie la lucru, folosește-te de mine, n-a vestit cuvântul tău cu putere, Doamne, mă rog ca limba mea să fie capana unui scritor scusit în mâna ta și îți mulțumesc, Doamne, că vom vedea semne și minune în acest loc, îți mulțumesc că slava ta va umple acest loc. Și toate lucrurile pe care le-ai promis se vor împlini cu noi, Doamne, să mulțumesc. Deschide-ne inima, de -ne, ne o inimă, Doamne, de carne astăzi, să fim sensibili la cuvântul Tău, în numele Lui Iisus, mă rog. Amin, amin, amin. amin. Nu știu dacă te-ai la un film, un film bun, un film de familie, poate un film, te-ai la un film și l-ai vedea până la jumătate. Cât s-ați fi mulțumit să-l vedeți până la jumătate? A, deci nu, să bun. Dacă ați fi un profesor și ați cere o temă de casă și elevul ar, ar face-o pe jumătate, câți ați fi mulțumesc ca profesor? N-ați fi, am înțeles. Dacă am fi să planificăm cu toată biserica, dacă am fi să planificăm o excursie în Grecia, să vedem locurile pe unde o trec cu Pavel, da? Toți mergem cu, micro, cu autobuse, da? Și mergem până la jumătate. Ajungem până în Serbia. Cât ați fi mulțumiți? Nu ați mulțumit. mulțumiți. Dar am ajuns până la jumătate, fraților. Am mers jumate de drum. N-ați fi mulțumiți. Interesant că nici soțul nu e mulțumit să faci un lucru pe jumătate. Nici soțul nu e mulțumit să fii dedicat pe jumătate. El vrea, ori ești dedicat. O mai bine lasă. -te. Și vreau să vă arăt că sunt unii în lumea creștină care totuși cred că pot fi și pe jumătate dedicat. Și cred că mai bine dedicat pe jumătate decât deloc. Și vreau să vă arăt că nu e adevărat. Isus vine și spune ori ești dedicat în întregime. O mai bine lasă. Și înainte ca să continui, aș vrea să recapitulăm ceea ce am vorbit dată trecută ca să intrăm în subiect, rugăciunea pe 2013, aș vrea să o rostim. E ultima dată când o rostim aici în biserică, tu o rostești acasă, dar încheiem acest post de 21 de zile și aș vrea să o rostim înainte să vedem ce am vorbit data trecută. Hai de cu toții să ne rugăm rugăciunea asta, așa cum stați. În numele Lui Iisus, prin puterea sângele care a curs pe cruce și prin autoritatea Scripturii, declar acest an un an al rodirii uimitoare al binecuvântărilor abundente și al unui nou nivel de pasiune pentru Dumnezeu, pentru biserică și pentru oameni. Trezește-mă, Doamne fămă să înțetezi după Tine și sufletul meu te va urma neîncetat. Mă rog să vă rugați rugăciunea asta până la sfârșitul anului și să credeți acest lucru amin? Am dat definiția dedicării data trecută aș vrea să vedeți de ce pentru Isus e mai bine să fii deloc dedicat decât dedicat. El nu vrea ucenici pe jumătate. Nu a fost dorința lui să fie pe jumătate cineva ucenic sau nici chiar 75%. Dedicare este procesul și atitudinea de a spreda viața ta în mâinile lui Dumnezeu în totalitate. Pentru cei care vă plac procentajele 100%. Nu-i destul 99% să fii dedicat. eu vrea în totalitate. Fără să mai ai vreodată pretenția de a-ți mai controla viața. Fără să mai ai această pretenție. Am vorbit dată trecută. Și am spus că elementele necesare de dedicării, Iisus le prezintă în marcul foarte clar pentru noi toți. Nu e nicio surpriză, elementele care sunt aici. Le-ați auzit de mult timp ca și creștini dacă veniți la biserică. Ce care se pe... sunteți pentru prima dată, poate le-auziți pentru prima dată. Vi le spun ce înseamnă să fii creștin. Pe scurt, asta înseamnă să fii creștin. Prima e dorința. El spune în marcul, dacă voiește cineva să vină după mine. Ce este dorința? Am vorbit. Dorința este o determinare înflăcărată și fermă a voinței, pentru a realiza lucrul dorit. Eram la Carrefour cu Mona. Făceam niște cumpărături și m-am întâlnit pe unul din uh, culoare cu două fete de la, de la biserică. Și vorbim cu ele, spune, te că avem o dorință. Și ce dorință aveți? Dorim să slăbim. Dar o zis, am fost atenți la predicata. Ei e o determinare de data aceasta. A voinței. M-am bucurat să aud asta. Am bucurat că tinerii sunt atenți. Chiar dacă e mai multă învățătură, ca de obicei la tineret, e atenți. M-am bucurat. A doilea element în dedicare, dacă vrei să te dedici lui Dumnezeu, prima e să ai o dorință, doi este să, ai o să se întâmple o lepădare. Lepădare este să refuzi să te mai gândești la dorințele proprii. Le pui la o parte. Și o predare a tot ceea ce ai în mâna lui Dumnezeu. Asta înseamnă lepădare nu te mai gândești la dorințele proprii nu mai contează ce, cre ce vrea Ted nu mai contează eu, eu obișnuiesc să zic eu, mie mi se spunea Tudor până la 12 ani am mers în America și acolo Tudor înseamnă două uși two door, four door și atunci Tudor nu-i bine uh, -a am citit o carte și acolo, cum se te numește aici? și Ted, și de atunci au rămas Ted să știți de ce am numărat ăsta Ted am fost în America ca adolescent și m-am fost botezat și în liceu Ted. Am venit înapoi Ted. Am plecat Tudor, m-am întors Ted. Dar așa e și cu lepădarea asta. Lepădarea asta e numai ce vrea Tudor, nu mai contează. Pentru că Ted e o persoană nouă. Ted a fost schemat în America. Te a întâlnit în America o biserică care punea bază pe o relație cu Hristos. Nu o religie, nu un ritual, ci viața de fiecare zi. Te o auzit prima dată în America. Să te rog în fiecare zi, o oră. Uf! O oră! Da! Și ca băiat de 13-14 ani, m-am început să mă rog o oră pe zi. Înainte să fiu pastor. Acum dacă a zice că mă rog o oră, nu, ești pastor. Dar înainte să fiu pastor mă am rugat o oră pe zi. Când eram un adolescent. Lepădarea. După aia am vorbit despre, după aia am vorbit despre a, al treilea element, e răstignirea. Să-și ia crucea. Și am spus așa că dedicarea recunoaște că am fost răstignit împreună cu Hristos, deci nu mai trăim noi și pune deoparte dorințele noastre. Trăim doar pentru Dumnezeu, pentru că Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum, în trup, acum că o trăiesc în trup, spune eu, trăiesc în credința în Isus Hristos. Contează doar ce vrea Isus pentru viața mea. Și după aia a fost al patrulea element, consacrarea și să mă urmeze. Consacrarea este renunțare la scopurile mele, la planurile și visele mele pentru a putea fi parte la ce face Isus. Și am vorbit că la unii, pentru unii când se întorc la Dumnezeu, veți vedea și astăzi, se, poate să se schimbe chiar profesia ta. Poate pentru o perioadă Dumnezeu te lasă. Tata a fost uh, inginer la Miorița. Fabrica de textile, Miorița. Cei care l-au întâlnit și au știut de el, știau. Știau, știau că un om înțelept. Data o, o să vă spună modul în care Dumnezeu a dat înțelepciune să economisească și să salveze fabrica Miorița de la o datorie de 2 milioane de, de dolari. Atunci, do tata a fost un om înțelept. Recunoscut și tata a vrut să fie promovat în Miorița. Vorbeam cu mama și la un moment dat o să scriem o carte, cartea autobiografia, tata, o să scrie noi despre tata, de fapt, și dar a vrut să fie, a să fie în, ridicat în grad, la un alt nivel, alt salar, altă influență în Miorița. Și Duhului Dumnezeu îi spune, nu. Vreau să lași acea profesie și să te concentrezi pe altceva. Dumnezeu l-a cuvântat și l-a implicat în alte lucruri, alte activități economice. Dumnezeu l-a cuvântat altfel, de el n-a mai lucrat la Miorița, nu că n-a vrut el să lucreze. Dumnezeu a spus să nu mai lucreze. Și când urma să fie avansat, alții pleacă că sunt disponibilizați. Nu, tata a plecat pentru că Dumnezeu l-a chemat în altă parte. Vedeți? Asta înseamnă să fii creștin, să fii gata să lași profesia ta. Să fii gata spunea atât atâția ani am lucrat, am făcut, dacă ați vedea câte școli de pregătire în domeniul lui electrotehnică au făcut tata și era atunci la zi cu toate descoperirile, era profesia lui, el încă mai are acolo în garaj și în demisol atâtea scule ale lui și vorbi cu Vali, nu putem folosi din, din nu știu ce eu zis lui din piesele alea care numai Vali și le înțelege și cu Dani dar fiți atenți el a fost gata Doamne, ce vrei tu? Voi face. Ce vrei tu? Pentru că, ca și creștin, spui, nu mai trăiesc eu. Tudor a murit. E o nouă persoană, o nouă identitate. de vedeți, de exemplu, când Dumnezeu schimbă așa o persoană, de multe ori le dă un alt nume. De Avram, îi de Avram. Sira. nu mai e Sila. Sila, Pavel. Al nume. Nouă identitate în Hristos. Bun, și ajungem astăzi la la partea care nu am reușit să o, despre care să vă spun data trecută. Partea asta am, am intitulat-o și ar fi un subtitlu, ar fi, dedicarea este o decizie. Și aș vrea să vă în patru personaje din Biblie cum la un moment dat acest oameni au luat o decizie. E nevoie de o decizie în dedicare. Și o să trecem primul la Caleb. Un lucru care mi se pare interesant la Caleb e faptul că Biblia spune în mai multe locuri, dacă veți căuta în Biblie de câte ori vorbește despre Caleb, veți vedea că spune despre el că a urmat în totul calea Domnului. În totul. Numai dacă știți ceva despre Caleb, știți că el a fost ales să fie unul din cei 12 care au fost trimiși să-i scodească țara Canaan. Poporul Israel era în pustie, Dumnezeu vrea să le dea țara, să intre în țară și Dumnezeu spune, alege 12 oameni fruntași din fiecare, din fiecare seminție, alege să meargă ca și îi scoade și să se întoarcă să aducă un raport. Vreau și Dumnezeu spune, vreau să vă dau țara aceasta. Și știți, povestea ei merg și se întorc înapoi și majoritatea dintre ei nu Dumnezeu vrea să le dea țară la cadeți barnea, pregătiți majoritatea dintre ei zece din 12 spun nu putem și erau fruntași nu erau oameni de ăștia care uh, mă, voi nu aveți nimic de lucru. Nu! Căpetenii erau lideri peste lideri oamenii care au acolo și Biblia e, e numără pe fiecare. Caleb era căpetenie în seminția lui Iuda, în seminția laudei. Laude. Interesant. Și majoritatea, vedeți de ce, de exemplu, în bisericile nou-testamentale, nici nu, nu se votează dacă ar fi votat, vedeți, or votat acolo ca de și greș. Nu se votează în bisericile nou testamentale, nu se votează în bisericile, unele biserici, dar nu se votează. La unele biserică nu vi se cere vot. Vă vom întreba dacă vreți să ne întâlnim marțea de la șase sau de la șapte. Ca părere. Vă vom întreba anumite lucruri, dar când e vorba de anumită viziune, nu se, nu se ia la vot. Se are o autoritate delegată, dar au primit viziunea și nu au votat nu au dus biserica. Ce credeți? E de la Domnul? Păi dacă... Cine știe ce se întâmplă? Că votau oameni la Domnul sau nu? Păi ai primit-o de la Domnul. Asta e, asta e biserica lui Iisus Hristos. Pavel vedem că pune... Nu au ales biserica. Hai să votăm pe cine punem. Nu! Tu ești păstor aici, Timotei. Cel care a înființat biserica. Tu, tu rămâi, tu rămâi. Nu vedem vot. Nu există vot. Au votat la cadez Barnea. Și au rămas 40 de ani În pustie Și majoritatea au votat au murit acolo Dar au fost doi, minoritate Minoritatea asta De multe ori neglijați. Ce știu, majoritate? Nu, minoritate Caleb și Iosua Știu că sunt mari oamenii ai de acolo Știu că par imposibil Dar dacă Domnul ne-a spus o să-i putem lua. Și au încercat să, încercat să influențeze pe oameni, dar erau 10 majoritatea care au votat. 12 oameni pe scenă. Cine crede că putem? 10 mâna sus. Nu putem. Wow! Unul dintre cei care au fost în minoritate atunci, caleb. Cine crede că putem? Iosua și caleb. Putem! Numai doi dintre voi. Da! Dar, fraților, putem, Domnul ne-a promis. Și Biblia vorbește despre cale. A urmat în totul calea mea. Iisus, veți vedea în Matei 6,24, spune, nu poți sluji la doi stăpâni. Nu poți să împlini și lumea, nu poți să fii și 50% lumesc, și 50% creștin. Pentru că ce se întâmplă, ei vei fi în biserică, și dacă ai, ești dedicat 50% lumii, te vei gândi la lume, în biserică. Vei fi frustrat în biserică, pentru că noi vorbim despre lepădare de sine și vei fi în lume te vei gândi la biserică. Băi, duminică trebuie să la biserică. Trebuie să mă duc să încerc cer iară iertare, mă duc în față, rogă, pentru mine. Ești frustrat. Cu un picior în lume, cu picior ești frustrat. Ești un om împărțit, ești un om divizat. Nu s-a decis. Iisus nu poți sluji la doi stăpâni. Dumnezeu nu-ți dă numai 50% din iubirea Lui. Nu-ți dă numai 50% din harul Lui. Nu, nu la dă 100%. Și El așteaptă înapoi, și ce așteaptă înapoi? Tot 100% de la noi. El îți dă toată iubirea? Așteaptă de la tine toată iubirea. El zice că Dumnezeu un Dumnezeu gelos. El, dacă nu veți vedea, na, dacă citiți Vechiul Testament, veți vedea că poporul lui se închină la idoli, Dumnezeu era un Dumnezeu gelos. Dar mai oameni, dar ei vă scos, ei vă trec cu mare roșie, ei vă da mană. Lemnul ăla au, ăla vă da mană. Era Dumnezeu gelos. Eu sunt Dumnezeu real. Amen. Și el spune el, Dumnezeu gelos. Nu vrea să te împartă cu lumea, cu banii, cu mamona Dacă el a dat totul, așteaptă de la tine să dai totul în Apocalipsa 3, 14 la 16 vorbește despre o biserică și spune că nu ești nici rece, ești în croacot. Nici, nici. Adică, noi am crede că 50% dedicați, băi, te eu vin biserică. Tu mă vezi, duminica asta aici, la tineretă stânări, vin. Vin, vin, vin și la grupe. Dar, am și eu colegii mei, mă. Am și o viață mea socială, trebuie menținută viața asta socială. Cu stilul lor. Dar eu, eu și la biserică, poți conta pe mine. Ce mai, eu o să vezi, raportul, ți-l arat. Eu am dat zecioală. Deci, crede-mă, eu sunt dedicat și lor Dumnezeu. Dar am și eu a mea, asta, viața socială, nu? Problema îi când ești căldicel este că ești o mărturie rea pentru cei din jur. Știți de ce? Că dacă ai zice că Bă, îți rece, nu sunt creștin Nu mă aștept De la un om care nu-i creștin să acționeze Ca un creștin. Nu știu. Bă, ăsta nu e creștin Am avut, avem un parlamentar În Parlamentul României, acum, care S-a declarat ateu. Nici n-a pus mâna pe Biblie să jure A pus mâna pe Constituție. S-a declarat ateu Nu mă aștept de la el să trăiască Nu știu ce viață, că e ateu Dar de la unul care vine Și spune că sunt creștin Mă aștept să demonstreze că e creștin. Și problema ei, și avem oameni care zic că sunt creștini, dar stilul lor de viață denotă că nu sunt creștini și sunt mărturie rea pentru cei care se uită și zic știu eu cum să știa. Și aduce o nume rău creștinismului. Pentru că ascultați-mă, oamenii aceștia, în perioada de persecuții, nu poți fi de Ori ești gata să mor pentru Isus? Or nu ești gata. Deci trebuie să te decizi. Și atunci când erau persecuția în biserica primară, dacă spui că ești creștin, erai pregătit să mor pentru această afirmație. Îmi place de cale pentru că despre el spune Biblia că a fost în totul lui Dumnezeu. În totul. A urmat în totul calea Domnului. A venit un tânăr bogat la Isus Hristos și intră în discuție cu el, bun învățător de ce mă numești bun? Ce ar trebui să fac ca să moștenesc împărăția cerurilor? Și spune Isus să-mi plinești poruncile, nu tot pe să nu furi. Tânărul acesta bogat, stai liniștit, Iisus. De când ești mic, am adus la școală duminicală, am învățat biserica, copil, am fost prezent. De când ești mic, am... Am ascultat aceste porunci. Și eu, când m-am uitat, am citit pasajul ăsta, mă gândeam, bă, tânărul ăsta, dacă ar fi la noi în tineret, ar fi un tânăr exemplar. Băi, cu asta n să mă lu, Bă, nu te mai uita la pornografie, mă, bă, nu te mai uita după... Trebui, că ăsta, om, ăsta nu are probleme de genul ăla, mă, Incredibil. Deci, ăsta ar fi un... L-aș aduce în față. Uitați-vă, trește sfânt pentru Domnul. Tânăr exemplar. Și totuși, Isus se uită la el în ochi și Biblia spune că l-a iubit. Vădot un tânăr care, totuși. Văz un potențial în el. Și zice, Iisus... Ați văzut filmul Colombo, mă aduceți-am filmul Colombo. Haina lui se pregătea să iasă afară din, din casă și credem că o s-a încheiat ancheta și se întoarce și zice... M -m e, și exact intră la miezul problemei. Așa mi-l imaginez pe Isus Și eu vă în sală lui iubit și... Isus, îți lipsește un singur lucru. Și asta ce îmi lipsește? Pentru că Isus vede acolo un blocaj la el. Să fie total dedicat, vede un blocaj. Vin de tot ceea ce ai și de săracilor. Și urmează, mă, și ce vei avea o răsplată mare în cer. Wow! Wow! și s-o la tot ceea ce are. Trăsura aia din aur. Casa nouă de pe deal. Casa de vacanță pe la Marea Galilei. Mm. Nu prea cred. Altă dată, ne mai vedem altă dată, și Biblia spune că a plecat întristat. Ce te oprește pe tine? Pentru acel bogat au fost bogățiile lui, o un blocaj să fie total dedicat. Mulți am crede că dacă am avea un, dacă am avea un biserică, eu ca și păstor aș crede că am avea o biserică, un tânăr care ascult, toată Biblia ascultă tot, e credincioși mă, ăsta dedicat și totuși Isus se uită în inima ta asta și poate zice poate, îți lipsește ceva ca să fii în totul dedicat în întregime și astăzi la plecare pentru că vom pleca în câteva minute din acest loc s-ar putea să pleci întristat ca și acest tânăr bogat Uau, Dumnezeu îmi cere să renunți și la ăla, profesia mea sau nu știu ce e acel lucru în viața ta care te oprește să fii total dedicat în întregime dar dacă dacă tânărul acela ar fi înțeles că ar fi avut o mare bogăție în cer a bogăție. De ce Iisus? Iisus? vine și ne spune la toți, mai oamenilor, voi aici pe pământ, voi sunteți călători. Dați-l pe păstorul nostru fondator. N-a luat nimic cu ce au făcut aici pe pământ. Și-a făcut-o casă frumoasă și-a lucrat mult și... dar l a luat nimic. Ci ceea ce va rămâne e ceea ce a strâns în cer. răsplata lui este mare în cer. Mă l-a luat aici pe pământ și el vrea să fim binecuvântați și cu binecuvântări temporare și cu binecuvântări spirituale. Dar ascultați-mă, acel tânăr n-a înțeles. Sunt pe acest pământ și toate aceste bogății sunt mai bune în cer. Ca acolo le ai pentru totdeauna. Pentru totdeauna. Și mulți, când ne gândim la cer, o să am o dată, nu, Duhul să vă mi-a pus pe inimă și o să predic o dată despre cer. Pentru că mulți ne gândim la cer și ne gândim la harpă pe un nor, cântăm, Haleluia! Și că, toți, fiecare cu norul lui. De dacă ar fi să plutim în cer, și sigur că vom avea, vom putea, vom avea altă dimisiune a trupului nostru, dar dacă ar fi fost numai să plutim, de ce în cer găsim străzi? Dacă toată ziua plutim în cer. Pentru că Ioan vede străzi de aur. Dacă sunt străzi, trebuie să-mi umble cineva pe străzile ai, că altfel ar fi trebuit străzi. Altfel ar fi numai pe acoperiș, am fi aterizat. Dar o să vreau să vorbesc despre cer. Pentru că cer e un loc minunat și m-am văzut aminte, când Iisus o crea pământul, o să fie pentru totdeauna. Omul trebuia să trăiască pentru totdeauna. Și omul zbura, nu umbla prin grădină, făcea... Și eu cred că tata acum umblă printr-o grădină minunată, că mi-a plăcut grădina. Asta e, eu cred. Pentru că Isus grădina Eden, este planul lui Dumnezeu. Grădina Eden, planul inițial al lui Dumnezeu. Și vreau spune că va fi un cer nou și un pământ nou. Dar nu intrăm acum, dar vreau să vă spun că... Îi, îi, spunea un teolog, cerul se asemănă foarte mult cu pământul, mai mult decât ne imaginăm noi. seamănă. Vom avea de lucru, vom avea proiecte acolo în cer. Nu credeți că vom... Și totul va face pentru gloria lui Dumnezeu. Totul vom face pentru gloria Lui. Totul. Grădina Eden. ce înseamnă paradis? Grădină. Grădină. Paradis când Isus era pe cruce și spune tâlharului, astăzi vei fi cu mine în paradis. E cuvântul care vine de la grădină. Grădină. Dar ne întoarcem. Caleb, Biblia, spune că a avut un duh diferit. Când îl urmezi pe Isus în întregime, va fi ceva diferit la tine decât la ceilalți. Ceva diferit. Vei fi pus deoparte. Oamenii vor vedea că mă, la tine e ceva diferit. Ce -i? Dar când nu ești, ascultați-mă, când nu ești total în întregime, nu vei avea un duh diferit. Duhului Dumnezeu, prin cuvântul lui, spune în 14, zice că, iar pentru că robul meu, Caleb, a fost însuflețit de un alt Duh, când tu l urmezi în întregime pe Dumnezeu, formezi, e un nou Duh, va fi ceva la tine, o caracteristic, ești diferit, ești diferit, ești total în întregime. Am întâlnit mulți păstori în, în viața mea, cu tata fiind pastor, dai de, de pastor, dar eu ca și tată vă spun, ca și tată, ca tatăl meu, nu că să-l dar era un alt duh la el. Era un alt duh. Și cei care sunteți în biserică, mulți sunteți aici pentru că ați văzut la pastorul nostru ceva diferit. Poate ați mai fost la alte biserici, ați mai fost, dar ați văzut ceva la tată. Ceva diferit. Un alt duh. Diferit. Și asta au încercat să pună noi ca fi și fică și noi ca biserică. Un alt duh. Diferit de ceilalți. Tot timpul vom fi diferiți. Fraților, obișnuiți-vă cu asta. Tot timpul biserica în le va fi diferită de ceilalți. Obișnuiți-vă. Nu o să încercăm să ne modelăm. Sunt oameni care încearcă să mă facă să mă modelez după alte biserici. Niciodată! Niciodată! Nu. Vor rămâne diferiți. Al Duh. Și el a primit moștenirea. A așteptat promisiunea lui Dumnezeu și în Iosua în 14 spune, acum iată că Domnul m-a ținut în viață, cum a spus, în 45 de ani de când vorbea Domnul lui Moise și când umbla Israel prin postie și acum iată că astăzi sunt în vârstă de 85 de ani și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise. Am tot atâta putere cât aveam atunci. Fie pentru luptă, fie pentru ca să merg în fruntea voastră. Era unul din fruntași la 85 de ani. 40 de ani, îmi mă, omul renunță noi de multe ori vedem, cerem promisiunea Dumnezeu, Dumnezeu ți-a promis, am tineri care am vorbit, Dumnezeu le a promis o casă și s-a trecut un an dar ah, nu, nu m-a dat o casă ho, ho, ho vorbește cu cale 40 de ani în pustie dar nu și-a pierdut speranța frate, mă rog de 5 ani pentru piciorul meu, Dumnezeu nu-a făcut nimic ho, ho, ho, hai să vorbim despre calei. 40 de ani în pustie nu și-a pierdut speranța 40 de ani, sunt mulți ani. Nici eu n-am 40 de ani. 34 jumate și mult am trăit și eu când mă uit în urmă. Sincer vă spun și numai 34 jumate am. 40 de ani. am așteptat promisiunea lui Dumnezeu. Tot așa de tare, n-am slăbit în credință, Dumnezeu mă va da promisiunea. Vreau spune că i s-a dat Hebronul. Cât ești tu gata să aștepți promisiunea lui Dumnezeu? A a fost gata să aștepte și a murit în credință. A trecut din viață la viață veșnică, dar în credință a fost. De ultima duminică, ce a scos? Vezi, vedea clădiri mari. Ce îmi spune mie? Vorbea credința din inima lui. Vedea crediri mari ridicându-se din partea asta. Oh, uh, Un om al credinței. Ca biserică care a fondat-o nostru Noi vom continua în credință Și vom crede promisiunile lui Dumnezeu În totul Mergem repede Rut Rut este o carte interesantă din Biblie, Slujește ca tema A răscumpărării din Noul Testament De ce? Pentru că Rut este o păgână Moabită Și este alăturată unui alt popor Popor diferit decât În poporul în care s-a născut Și se dă o a doua șansă cum ni se dă nouă, a doua șansă, ca și oameni. Și le întâlnește pe boază răscumpărătorul ei și noi l-am întâlnit pe Iisus, Mântuitorul nostru. Așa că există o mare, mare asemănare și rut dedicare pe care ea a demonstrat-o. Pentru noi, în nou legământ, trebuie să rămână o, o, o lecție pentru cum ar trebui să fim și noi dedicați. Ea spune în felul următor, rut. 1.16 la 17. Rupt, a răspuns. Nu sta de mine să te lase, zice luna omii, și să mă întorc de la tine încotro. Vei merge tu, vei merge și eu. Unde vei locui tu, vei locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu. Și eu voi fi îngropată acolo. facă în Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Dacă ai Biblia deschisă și acolo aceste versete scrie dedicare. Vreau să știi ce înseamnă să fii dedicat? Rud. Ea spune, primul rând, unde vei locui tu? Nu, încotro voi merge tu, voi merge și eu. Ea spune, sunt gata să schimb locația. Direcția aia, spune, pe care tu o iei în viață, o să o iau și eu. Model, modul în care tu conduci viața, o să-mi conduc și eu. Scopul pe care tu înainte, o să-l am și eu. După aia spune, unde vei locui tu, voi locui și eu. Unde îți vei pune tu speranța, încrederea, siguranța ta, acolo să mă pun și eu. Cuvântul acolo a locui este nebraicălin, în înseamnă a rămâne, a continua, a răbda. Cu unde vei răbda tu, acolo voi răbda și eu. Poporul tău, spune, va fi poporul meu. Aici aia implică un schimb de identitate. Când noi devenim creștini, identitatea noastră este schimbată. V-am spus, cine este creștin, identitatea noastră este în Hristos. Și cine nu a devenit creștin, afară din Hristos. Sunt două categorii în lumea asta. În Hristos, afară din Hristos. Și dedicarea totală implică o schimbare a identității tale pentru una nouă. Ea spune așa. Oamenii pe care tu iubești vor fi oamenii pe care eu îi voi iubi. Oamenii pe care tu îi slujești vor fi oamenii pe care eu îi voi sluji. În voi modela preteniile după preteniile tale. Voi fi atrasă de oamenii de care tu ești atrasă. Asta înseamnă poporul tău va fi poporul meu. După aceea spune Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Pentru Rut, cultura de unde ea vine, Moabite, era o cultură care trebuia să mulțumești mulți zei. Pe toți, dacă nervai pe unul. Și era vai de tine. Și vuneau oameni la tine și spunea, de ce ți se întâmplă? Ai enervat unul din... N-ai făcut n -ai adus jerfe la idolul ăla și de aia și... Era o mulțime de zei pe care trebuia să îi Și ea spune felul următor. Dumnezeul tău, Jehova, va fi singurul meu Dumnezeu. Nu știu ce a fost Dumnezeu până acum în viața ta? Cariera ta, poate copiii te. Nu știu ce a fost pe primul loc în viața ta, dar când te dedici în întregime, spui, Doamne, Tu vei fi singurul Jehova tu vei conta în viața mea. Singurul Dumnezeu adevărat. Unde vei muri tu, voi muri și eu. Și ce înseamnă asta? Un angajament pe viață. Când vom avea botez în curând, și intră în apa botezului, unde am făcut botezul aici, nu mi-e mai țin aici, cred că în fază. Și spune, până când vei să slujești pe Isus? Până la moarte. Până în veșnicii. Angajament pe viață. Dumnezeu să te ajute, spunem. Și sus. Până când vei să sugești pe sus. Altul. Până la moarte. Te botez asta, să nume Tatăl, le-a fel și a Sfântului du. Ce face Ryd? Același lucru, spune. Unde vei muri tu, acolo voi muri și eu. Și închei cu, fac în Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine, decât moartea. De ea ce demonstrează aici în rut, E o dedicare completă. Deci ea spune, fac în domnul ce o vrea. Să mi se, fiți atenți. Să mi se întâmple. Ce, fac în domnul ce o vrea cu mine. Ce vrea el să facă cu mine. Dar eu de tine nu mă voi despărți decât moartea mă va despărți. E o promisiune incredibilă, dacă stai și te gândești. Indiferent ce vă face Domnul, unii vin la biserică și după ce fac botezul, vin, Dumnezeu aduce încercare, nu mai vezi la biserică. O, da, a, Dumnezeu a adus încercare, nu a fost cu mine, nu m-a binecuvântat. Dar dacă Domnul vrea să aducă hupomone, rezistență în viața ta prin acea încercare, te gândi gândit în asta? Să fac rezistent. Avem o tânără, au venit la mine... Vineri după tineret și zice, Ted, e greu la mine acasă, ce mă, părinții mei sunt potriva mea, că sunt creștină, e greu. Spersecutată. vreau să vin la rugăciune și zice, de ce mergi la rugăciune? Roagă-te acasă. Și zice că între tineret, tinerii știu să ragă pentru ea, între tineret ea are o poreclă, hupomone. Că-și vă tinere cât de încercată e în familie, persecutată. Că vine la salem. Că vine la Hristos. Și că sunt și astăzi persecutați, că vine la Hristos. Facă Domnul ce o vrea. Dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Ești gata să spui aceasta? Facă Domnul ce o vrea cu mine. Domnul m-a întrebat pe mine odată, am să-mi testeze inima. Eram în mea de rugăciune și Domnul spune, și mă rugam binecuvântările lui Dumnezeu, rosteam peste mine și Domnul spune, Ted, dacă nu te voi binecuvânta aici pe pământ, ci doar în cer, dacă așa aleg eu să fac, cu și mă gândeam, Doamne, dar -s cuvântele tale, dar dacă eu zice cu tine, așa vreau să lucrez, mai urma? Eu care sunt pentru binecuvântări, prosperitate și... Și am plâns pentru că atunci nu mergea bine nu, nu vedeam bine cuvântări. era o perioadă în care tădeam zeciuială și nu vedeam ceva dar am continuat credincios, credincios, credincios și, și atunci domnul am zis domnule doamne chiar dacă tu nu vrei să mă bine pe pământ și am rostit asta pentru că e important să rostești cu gura deja în inimă rostești eu te voi urma din momentul acela, când Isus o știu care toată inima mea, a început să mă binecuvinteze, e incredibil. Atunci a început să mă binecuvinteze. Și mă gândeam, noamne, dar de ce nu? Uite, am dat zeciuiale și am fost așa, văzut un timp, când m am încercat, vor să vadă, pentru că el vă bine binele meu. Vor să scoată tot ce și să vadă inima întreagă a ta. Știi cum l-a încercat Dumnezeu pe, pe Avram? Adul l ca pe fiul tău. Domnule, dar promisiunile! Adul ca jertfă pe fiul tău. Ok, am înțeles. Și a fost gata să-l jertfească. Și când era gata să-mi finge pumnalul. Ho! Avram, o te Am văzut inima ta. Ești ca inima mea. Eu, după mult timp, o să-mi fiul. fiul. O să fiu gata să-l dau pe fiul meu pentru această lume. Inima ta, Avram, e ca inima mea. Am un al iar pără. Fratele meu, poate, poate dea zeciuială de mult timp și poate zici, mă, n-am văzut așa, Dumnezeu m-a binecuvântat. Nu știi cât te testează Domnul. Și când Domnul spune, ești gata. Bogățiile nu au un loc în inima ta. Înceau să vezi cum o să vină Din lui Dumnezeu. Să te la credincioșia ta. David un împăraț 14 cu 8 am rupt împărăția de la casa lui David ți-am dat o ție, și n-ai fost carobul meu David zice, care a păzit poruncile mele Fiți atenți, a păzit poruncile mele și a umblat după mine din toată inima lui nefăcând decât ce este drept înaintea mea Căci David a făcut ce este plăcut înainte Domnului nu se abătuse de la niciuna din poruncile lui în tot timpul vieții lui, afară de întâmplarea cu Urie, Heditul. David nu a trăit o viață perfectă. Dumnezeu nu cere de la tine să trăiești o viață perfectă. Știe că în tine sunt două naturi. E o natură păcătoasă, e firea ta și o natură divină, în Hristos. Vă aduceți aminte? Două naturi, în Adam și în Hristos. Donatori, când devii creștin, de aia e o zbatere în viața de creștin, că se luptă două lupte acolo. Dar Biblia spune despre David, că a fost omul după inima lui Dumnezeu. Și n-ați nimic când inima lui s-a căit atunci când Dumnezeu i-a vorbit. Dar rămâne ceva interesant la, pentru că el omul după inima mea și el spune că a fost inima lui dedicată total Domnului despre David, spune. David este omul despre care spune omul după inima mea. Interesant. Vezi, nu trebuie să fii perfect să fii omul după inima lui Dumnezeu. Când te căiești, ai se întâmplă că ai greșit. Și el n-a văgheat. Fraților, David trebuia să meargă la război. Dacă vei știți, pe vremea când toți împărații mergea la război, David era pe acoperișul casei. admira priveliștea. Alte cuvinte? N-am fost unde trebuia să fie! Mulți păcătuim că nu suntem unde a trebuit să fim! O tine la mine și o au la audiență să mă rog cu ei, de fapt unul din ei la mine și au te-am păcătuit am fost în camera ei și știam că nu trebuia să fie acolo pe păi da, măi fratele meu ai fost unde n-ai trebuit să fii de ai păcătuit! David a fost inima, omul după inima lui Dumnezeu, dar n a fost perfect. Când vorbim despre dedicare totală, nu mă refer, ești perfect. Și dacă caz, dacă se întâmplă din greșeală, să caz, te ridici. Te ridici. Cel de șapte ori cade, de șapte ori se ridică, nu stai la pământ, vii să recunoști păcatul, ne rugăm să fii liber de acel păcat și mergi înapoi. Alergi spre premiul chemării tale. David. Dedicarea față de Dumnezeu va fi exprimată prin lauda exuberantă și excesivă. Omul după inima lui Dumnezeu a fost un om care a înțeles că în cer este multă laudă și închinare. Viziunea pe care a văzut o lije despre tată care se închină înaintea Domnului e absolut normală, pentru că există închinare non-stop în fața tronului Lui Dumnezeu și tata se închină. Fiți atenți! 2 Samuel 6, știți versetul? Astfel au sui David și toată casa lui Israel, chivotul Domnului, în strigăte de bucurie, în sunete de trâmbiță, pe când chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră. Unde a fost Saul? Spectatoare, la balcon era Giulietta de la balcon și văzând pe împăratul David sărind și jucând înainte Domnului, la a disprețuit în inima ei. Dedicarea față de Dumnezeu înseamnă să nu fii împiedicat să te manifesti, să nu te fii inhibat, să nu se iei frică de ce vor crede oamenii despre tine. El, dacă avea un motiv să, se, să fie el, să gândească ce o să creadă poporul meu pe care el îl conducea despre mine ca împărat, ce o să creadă, o să vadă că sar și dansez și mă bucur eu păsat? ne-au Nu Ne-au păsat. ce s-a întâmplat? Oamenii l-au apreciat. Mical l-a desprețuit, Dar oamenii l-au iubit pe David. Au văzut că e sincer înainte Domnului. David, ascultă o dedicarea înaintea lui Dumnezeu implică să te manifeste liber în prezența lui. 100%. Nu vorbesc de aia de 50%. Implică să te manifeste acum eu știu că la fiecare există progres în libertate. Nu dintr-o dată. Unii, unii expentați dintr-o dată libertate, dar unii începeți să ridicați un deget. Și asta e un progres pentru voi. Că degetul ăsta niciodată nu la nivelul ăsta în biserică. După aia deschideți pumnul. După aia ridicați și cealaltă mână. Și când o să ridici spre Dumnezeu, știi ce minunat? Că Dumnezeu își întinde mâinile spre tine. Ridicați-vă o în curate, spune Padăl în casa mea. În multe biserici nu, nu văd mâini ridicate în sus. Nu știu dacă... Uitați-vă la televizor, la programe, puțin mâini în sus. Mâini în jos, da, destule. Dar mâini în sus, mâini curate. Ridicați-vă o mâini curate spre cer. Dedicarea față de Dumnezeu înseamnă să fie entuziasmat în prezența Lui între oamenii Lui. Ești dedicat în întregime. Și aici, unde este unde e prezența lui, unde doi sau trei se adună împreună, acolo voi fi eu. El e aici, tu ești dedicat în întregime, ce te oprește să te exprimi liber? N-ar trebui. Eu vă încurajez. Dedicați-vă în întregime, Domnului, și veți vedea că veți avea o mai mare libertate. Când Duhul Dumnezeu mi-a vorbit că biserica noastră va experimenta o mai mare libertate, am zis... Doamne, incredibil, mai mare și... Da, există loc pentru mai mult. Unii au crezut că, bă, deja stă destul de liber. Nu? Va fi mai mult. Dar știți când se va întâmpla? Când ne vom dedica mai mult, Domnului. Când tu vei fi dedicat mai mult lui Dumnezeu. Când vei fi în prezența Lui. E o altă prezență care o simți aici, în casa Lui, și o altă când o simți în camera ta. Unde doi sau trei. E o altă manifestare a lui. Doi sau trei Na adunați în numele meu. Eu... Voi fi acolo. În prezența lui, de ce te inhibi? De ce nu te poți manifesta liber? Dedică-te lui Dumnezeu în întregime și vei vedea te vei manifesta mai liber. Vei vedea. Dedică-te lui Dumnezeu în întregime ca David și vei vedea ce se va întâmpla. Și ultimul despre care vorbesc repede, Elisei. Un împrătit, 19-19 la 21, Ili a plecat de acolo și a găsit pe Elisei fiul lui Șafat arând. rând. Înaintea lui erau 12 perechi de boi și el era cu a 12 ani s-a apropiat de el și i-a aruncat mantaua pe el. Elisei s-a părăsit boi a alergat după el și a zis, lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Elie i-a răspuns, uitați-vă, dedicare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 era un stil de viață stabil. Nu era zilier. Nu. Nu era un muncitor necalificat care își caută astăzi culeg prune, mâine sap grob. Nu. Avea o meserie, stil de viață. I Atunci agricultura era. Nu aveau fabrici, agricultura. Vedem că el era cu ultima pereche, ceea ce denotă faptul că el era un fel de responsabil, un maestru, dacă vreți, un manager că el vedea ce facă era alt 11 în fața lui. Și se poate unii teologi cred că toți acești toți acești uh, boi, erau 12 perechi, 24 de boi, mi am vorbaase seama cei care nu știți valoarea unui bou sau eu țin minte când am cumpărat uh, anumite terenuri aici în zonă, era valoarea oamenii în vârstă știau. O vacă E egal o holdă de teren. Așa ei știau pe vremea aia era asta valoare. Ai o vacă, fac schimb cu o holdă de teren. 24 de boi erau bani. Nu fiți atenți. Vine la acest tânăr, Elisei, Ilie, aruncă mantaua pe el. Reprezintă slujba de prog. El știa mantaua, reprezintă slujba de prog. Țineți minte când Ilie a fost înălțat la cer. Ilie, voi, voi credeți că cerul, dar Ilie e unul dintre cei care a fost dus fără să vadă moartea, direct în cer cu Isus, Într-un loc real. Cerul nu e undeva, unde? E un loc real. Enoch, a fost luat și el. M-au dintr-o dată familia. Nu-l vede la masă. L-a luat Domnul pe Enoch. Doamne, da domnule, dar familia o să-i ducă dorul. Domnul l a pe Enoch și pe Elie direct în cer. Vă vedem pe Isus, se înalță direct în cer la mantaua reprezenta și știți ce la, la, când era vorba Elie să plece eli se vrea dublă ungere dacă vei prinde mantaua spune Elie, va fi și o prinde mantaua și despică și el apele a fost un om dedicat Elisei. a avut dublă ungere peste viața lui pentru că au avut ungerea lui Ilie și ungerea lui. Vă un pastor, mentorul meu, Frank Demazio, spune așa, Ted, tu vei avea o dublă ungere. El e un teolog mare. Fiți-vă de ce zice. Știi de ce? Nu-i ție neapărat. E pentru că tu vei avea ungerea tatălui tău și ungerea ta pus împreună e o dublă ungere. S incredibil. N-am văzut până acum așa. Dublă ungere. Dublă ungere. Nu datorită miei, pentru că tatăl meu a lăsat ungerea peste noi, ca biserică, peste noi, ca feme, Dar eu ca și păstoarea au o dublă ungere. Elisei a avut o dublă ungere. A avut ungerea lui Ilie și ungerea lui. Spune Elisei, lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Ce spune el? El spune, vreau să mă închei viața socială. A să se pe tatăl, mama ei, În viața socială O okay. încheiem wow. Și după gândește-te la ce Ți-am făcut Ilie îi spune felul următor Tu ai dreptul să Spui nu El pleacă, du-te Dar gândește-te la ceea ce am făcut Pentru că Iisei, când Dumnezeu astăzi Te cheamă să te dedici în întregime El nu te va forța E decizia ta. A fost în final decizia lui Elisei. Gândește-te la ce am făcut. Voi astăzi vă trebuie să vă gândiți la acest mesaj. Dedicat în întregime. Pentru că e o decizie. La un moment dat, Caleb a luat o decizie. Îl voi urma pe Dumnezeu. Cu toată inima. A fost o decizie. Nu dintr-o dată se întâmplă. E decizia. Rut a luat o decizie în fața lui Naomi. Facem Domnul ce o vrea, dar de tine nimic nu mă va despărți decât moarte David, știți unde a luat David decizia să-l urmeze pe Domnul în totalitate, să fie diferit decât frații lui? La oi, pe câmp El înainte Domnului cânta și spune Domnului, Doamne, eu nu vreau să fiu ca frații mei, te uiți, la, te uiți la frații tăi, te uiți la familia ta și poate și tu spui Doamne, eu nu o să fiu ca familia mea Poate e o familie cum am avut eu și, Doamne, eu vreau să fiu ca familia mea, dar poate nu ai Și tu spui, Voi fi diferit A luat o decizie lui nu au omorât niciun leu, niciun urs. De ce? Pentru că nu a fost ca David. A avut credința lui, David, nu a fost dedicat ca David. E un lucru mare să omori un leu. Credeți-mă, duceți-vă la grădina zoologică, încercați să... Ce? Cu un câine să te lupți, că nu poți să bați un câine, fugi de el și te prinde, oricum. A leu, da, ursul. A văzut un urs ursul nu e pisică, mai am dat să vă spun. Ursu, eu mic pe lângă un urs el spune că David, în tinerețea lui era altfel, a luat o decizie Elisei, aici era decizia lui îi spune, gândește-te la ceea ce ți-am făcut este un moment în care astăzi ca biserică tu persoana va trebui să o decizie și știți ce face ultimul lucru pe care îl face? i-a adus jerfă boiaia cu care arat i-a adus Și ce spune el? gata cu viața mea profesională. Vă fi proroc în slujba Domnului. Mă cheamă Dumnezeu ca proroc, las viața socială, las viața profesională, îl urmez pe el. Dedicare. Astăzi, Duhul Lui Dumnezeu poate ți-a vorbit, poate este acel lucru care încă e, o, e, o, e, un, e un obstacol în dedicarea ta. Ca și acel tânăr bogat, a poate banii, poate, nu știu ce îi, Poate și tot trebuie să arci ceva în foc astăzi, să aduci pe altarul lui Dumnezeu. Nu știu, nu? poate, nu? sigur nu, poate boi, că n-ai boi. Să aduci ceva pe altarul lui Dumnezeu. Și ce e interesant, uneori aducem, aducem profesia noastră pe altar, poate ești avocat asta și spui, Doamne, mă duc pe altar. Și dacă tu vrei, eu sunt gata să renunț. Păiți ce se întâmplă. De multe ori Dumnezeu o dă înapoi. Dar e cu altă tentă. E cu altă latură. De data asta o faci ca pentru Domnul. O faci pentru a extinde împărăția Lui. O faci ca să fie un exemplu între avocați. Fac... Mă înțelegeți diferența? Pe unii? Dumnezeu deci, chiar îi cheamă în lucrarea Lui în totalitate. Pe majoritate dintre noi ne cheamă la locul de muncă. Acolo e împărăția noastră. Împărăția unde tu trebuie să duci împărăția Lui Dumnezeu, unde e... câmpul tău de lucru, câmpul tău e acolo, la locul tău de muncă. Și unii ne cheamă să ne dedicăm în întregime și unii cheamă să lasă, să meargă, să fie misionară în, în studul țării, aici în uradea. Dar majoritatea dintre noi primim înapoi, punem pe altar slujba, punem profesia, punem... primim înapoi și vreau să fie acolo un ambasador al meu. Dedicat în întregime. Ce decizie vei lua tu astăzi? Pentru că dacă tu e decizia să fie dedicată în întregime Domnului. Ochii Domnului se uită peste tot pământul să sprijinească pe aceea a căror inimă este întreagă a Lui. Închideți ochii.